moi boas tardes señoras e señores aquí desde Radio Sandoi desde o programa Galegos Novais se si xan vostedes benvidos a este programa que serán dúas uriñas en lingua galega e co, eh, vamos con esos enderezos que temos por aquí que é o blog que é galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com E tamén, como non o equipo, alá nas vías de son temos a Fernando, como cada xoves. Moi boas tardes, Fernando. E aquí o meu carón Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boa tarde, querido Armando. Ben, queridos ointes. Aquí agardando que pasen dúas oriñas agradables con nosotros. E hoxe, Xulio, temos que felicitar pois os que se chaman Sebastián. Bueno, pois pues eso Y as sebastianas tamén, que tamén eu conhezco unha que se chama Sebastiana. Vale, pois pues, alá. Felicitacións <risas> polos seus amos. Sobre todo un feixe de felicitacións para todos eles e elas. Moi ben. Eh, vamos, pois, como é eh, hora de descomenzar, vamos a dubiar isto un pouquiño con algo de música, que xa Fernando nos tempo pro ele preparada, vale. que é o trasno na casa da baixo. Vamos. Bueno, baixamos un poquinho a música para recibir a nosa convidada que hoxe temos o privilexo de tela aquí nos eh, perdón, nas ondas de Radio San Boi, no programa Galegos Novaix. Así que vamos dallas. Boas tardes a Inma López Silva. Boas tardes, Inma. Hola, boa tarde. Boa, boa tarde. tarde, ben vida, moitas gracias por atendernos. e eh. Verder un minutinhos connosco para eh, conectar contigo e eh, que nos Contes cousas importantes Unha... Profes... Gracias <ríe> Bueno, eu poño aquí No no noso no pequeno Nosa so pequena página de, de Facebook Que ti eres unha grande profesora uh, Escritora uh, Crítica de teatro galega Con que xa falamos nunha nun ocasión uh, Hai tempo, pois uh, Cando estábamos confinados <ríe> Pero agora voltamos outra vez co, a falar contigo Porque eh, eres eh, Centro de información sto que eh, xates cerrada a praza de, de, de profesora como mm, nun evento especial que convoca aput a Deputación de, de Pontevedra máis galaxia non?. É sí. <risas> sí, sí, eh, eh, a buena escola de Letras escola. De, que organizan Galaxia de Deputación de Pontevedra. Que xa vai pola súa terceira edición eh, o que pasa que o que pasa que, bueno, estas cousas extrañas, non, que provocou a pandemia pois, sí. pois eh, provoca que nesta ocasión xa a primeira vez que que voter as miñas clases Eh, cos aspirantes a escritores presenciai uh, ostras, que... <risa> Nas outras Nor... dúas ocasións sempre foron, foron online que, uh -huh. bueno, xa estaba desexando, a verdade como podes imaginar Noraboara <risa> Nora fe, e felicitacións <risa> pola parte que xe corresponde En realidade, pois, pues, son varios os, os traballos que se van a facer con respecto á Escola de Letras pero ti eres a primeira que comeza este ano, non? sí sí sí sí este este curso eh, pues son eu a, a primeira a primeira en dar o obradoiro literario que en realidad é, é un obradoiro básicamente de narrativa e eh, eh, bueno a verdad que a escola de letras é un, un proyecto que que que tengo un éxito eh, abrumador é dicir, uh -huh. eu ve sei que que eh, estas cousas que, que teñen buenos impactos na prensa e todo iso que se di, que se esgotaron as prazas en tres horas, de todo iso e mm. é certo que non estou moi contenta de que fosse así con o meu curso, pero hai que dicir que é así con todos os cursos da Escola de Letras desde, desde o 2020, desde o momento en que se Comenzó. en que se inauguraron mm -hmm. é, é unha demanda absolutamente abrumadora o cal demostra pues, as ganas que tenga xente de, de, de crear, de, de De dedicarse activamente non a súas afeccións, non? moitas veces pensamos que a literatura é unha afección que, que so conleva a lectura, e non, hai moitísima xente que, que escribe, que xa apetece escribir, que non ten por que facelo deseito profesional, que a publicación dun libro non sempre é objetivo da, da, da literatura eh, creo que o éxito destas iniciativas como como a Escola de Letras pois, pois demostran non canta xente hai por aí desexando, non, dedicarse A, a este tipo de actividades eh, de, de, Bueno, ti dices que as prazas esgotáronse, pero que en realidad o que a ti xe fai ilusión é precisamente coordinar o traballo para que eh, eh, incipientes escritores se, se poñan ao caronteu eh, eh, descubrir mm, xente nova eh, empregando nos idioma, non? pois pues claro, claro, claro que sí, porque bueno, unha das condicións sinecuano é eh que traballemos en, en galego. Uh -huh. É certo que que por menos nas anteriores nas anteriores edicións eh, incluso se matriculou alguna persoa eh pues que non era galega e eh, poido traballar igualmente, non? Uh -huh. é, foi foi de feito foi foi incluso fermoso, non, ir vendo como como como algunha xente que empezaba, pois pues, tendo moitas dificultades coa, co a uso do, do, do galego como lingua literaria, pois pues, a, acabaron a non a, a escribir en galego que é tamén un, un proceso normalizador bonito sí, e eh, eh, entón, bueno, pois pues sí, sí, sí, a verdad é que, que facemos, bueno, face, procuramos facer actividades eh, entretidas esa digo, eu, eu fago un obradoiro básicamente orientado a narrativa pero, por exemplo, Antonio García Triseiro que é outro dos, dos, sí. dos mestres eh, que tamén vai dar un obradoiro o pues, fai de, de, de poesía eh, Diego Giralde eh, fai outro tamén vinculado, sobre todo en determinadas estructuras narrativas Ana Figueiredo, eh o obradoiro de primera novela, eh ou hai tamén algún, algún obradero de, de, de poesía infantil, eh e non sei se si finalmente haberá un de un de, de teatro, no, no, mm -hmm. non non exactamente. Aí no teatro é eh, onde onde ti tes bastante experiencia máis que nada por como crítica, pero por certo, falando de teatro en eh, Bensegora, acórrese má agora unha cousa de de pedirche así entre comillas, <risas> sí. polo feito de que nos, nos temos eh unha pequena na eh, compañía, si sí, que se chama Anduriña e eh, eh, cando cando non tiñamos a, a pandemia, pois facíamos uh, unha obra de teatro cada cada ano, non? Escollíamos, Ajá. e a verdade é que escoller para para persoas maiores, que son maiores pues, obras que poidan entreter uh -huh. e eh, eh, de entre todos, pois sempre temos dificultades A mellor se si ti tens ocasión poderías enviarnos algunha cousa para estudiarla eh, estudiala eh, a ver se si somos capaces de interpretala. Pois eu, a ver, eu non escribo teatro, é una das das miñas eivas. No. <ríe> Dedicome ao teatro profesionalmente como crítica e como profesora, pero pero non non son dramaturga. Eh, pero desde logo que encantadísima, eh vos, vos, vos podo recomendar Eso. dependendo do número de persoas que sí. que que, que seades na compañía vos pues, pues, pues podo recomendar textos e eh, ah, eh, pues... o que diste, tens moita razón eh, <risa> non é fácil sempre atopar, tens a mesma no. dificultade que teñen moitos, moitos mestres semestras que traballan sí. eh, con teatro nos centros educativos eh, que é a dificultade atopar obras eh, que, que poidan cumplir a cantidad de participantes nas compañías de, sí. de teatro amador sí. e eh, moitas veces claro, non é fácil, tampouco a avançar as obras para adaptálas sí. a, es... a ese tipo de compañías. Claro. Eh, es... Pero bueno, algo hai, algo hai. Pois é, é o que nos... Eh, que, que nos gustaría. Non? Sí, claro, porque en realidad é eh, o eh, que te dís, por exemplo, eh, bueno, das últimas que fixemos, ou das penúltimas, me parece que foi sí. a penúltima, ou, ou... o Ferreiro de Santán. Ah, si, sí, ou, ou, ou, ou tamén a de Castelaout, Ah, si, sí, os vellos non deben acabarase. Pero, pero claro. como ti dis, tamén adaptámola, non? Porque en realidade eh, facer a obra que que Castelauti eh, edit, non sei, pois non, non era non era fácil para nós, non somos bastante maiores, e ao mesmo tempo en o que queremos é tamén encandilar os cativos, os que os rapaces que veñen a, a escola, Claro, a llegaita, eh? claro. E entón, claro. Pois pues vea, vos recomendar unha obra que é unha das obras que, que ten así que me veñen agora a cabeza que teñen máis personaxes, mm. eh, que é francamente divertida e ademais está moi de actualidade porque trata, bueno, tan esencialmente o tema do Caminho de Santiago ah. que é unha obra de Miguel Anxo Murado o xorralista e escritor que seguro uh -huh. que, que coñece desven <risa> eh, que se titula O Peregrino Errante que cascou demo Ah, que cascou o É eh, sí. eh, unha obra de verdade divertidísima eh, que, tra que trata o tema do teatro dentro do teatro uh -huh. que conta a historia dunha desas antigas compañías da legua eh, que se ve con moitas dificultades para facer unha, unha peça dramática uh -huh. e eh, eu creo que se vos pode ajustar moi ben a, a uh -huh. ao que ides facer, se me direi des. Sí, sí, sí, eh, sí. gracias. <risa> moitas gracias por unha por Bueno, aproveitei esa ocasión para poder <risa> claro. comentar, pero a miña, a miña preocupación, bueno, non ses preguntas que queríamos facerche, transmitirche con respecto a ese traballo que, que, que estás tra facendo, ou que comenzarás en, en, en febreiro, me parece, non? Sí, sí, sí, comenzamos o, oito de febreiro, eh, son, son, en realidad son dous obradoiros, mm. eh, basicamente iguais, Un será impartido en, en Vigo e outro en Pontevedra, nas, eh, nas, nas sedes da Deputación. E eh, como te dices de narrativa, que títicamente é moita experiencia con respecto a eso aparte de premios, eh, gasallos que, que recibiste, <risas> sí. non? Non somente de Galaxias, sino que de ámbar editorial e outras moitas, non? Pero, pero eh, todo relacionado precisamente con a narrativa, non? Sí, sí, eu son mm, fundamentalmente novelista, eh, eh, por iso, bueno, é, eh, digamos, o, o terreo donde me sinto máis eh, cómoda, ¿no? para, mm -hmm. para, para ensinar, ou lo menos para, para máis que para ensinar, creo, para compartir, ¿no? para, compartir ¿no? para compartir experiencias, para, liño, para compartir ¿no? técnicas literarias. Sí, sí. Eh, que eu creo que o interesante deste traballo, no ao final acabamos compartindo eh, a mim me gusta muito verlo así, acabamos compartindo sueños, ¿no? Porque sí. escribimos nas, nas historias que queremos contar, pues en lo no fondo pues todos todas e se todos xeamos profesionais ou non da literatura, pois pues, vertemos os, os mundos que soñamos, ¿no? E sí. então me parece bonito, ¿no? juntarnos Fan... 20 pessoas, sí. para pues para, para compartir, ¿no? ese esos sueños a través da da creación literaria. Sí, sí, darlle líneas pero pero, pero máis que nada darlle liñas de traballo en las que ti tamén xates esa experiencia. E eh, por certo, que vo volver outra vez a felicitarte, ainda que xa o en, en en épocas anteriores de por ese traballo O libro da filla que que, que, que tantos premios é eh, además traducido tamén ao castelán, non? Sí, sí, sí, sí, moitas grazas. Foi un, foi un foi un libro que, que topou de fuciños co, co a pandemia porque sí, sí. eh a, o seu lanzamento foi en febreiro de 2020 uh -huh. eh, lembro que na, na mesma semana que se presentó o libro xa tiñamos que que esa esa avaláramos cambiar de sitio mm -hmm. os as presentacións facemos de mm -hmm. outra maneira porque xa estaba empezando a ver moitos moitos casos de mm -hmm. de, de de covid e bueno, xa estamos pois imaginar mm todo todo o que veo despois co, co, co pobre libro. Sí. Pero pero bueno, aínda así, pues estou, estou obviamente moi moi contenta con, con él y con el e co resultado. Mm -hmm. Pobre, pero está certo punto porque non chegou aquí, o sea que hai que buscar ocasión <risas> para chegar para para para presentarlo aquí tamén. Pois pues esa é unha das desgracias da, da pandemia. Claro que sí, sí. <risa> claro que sí. Bueno, pero que que posiblemente, a ver si esto, esta podremia desaparece, eh, eh, puedes achegarte aquí, eh, aparte de conocerte personalmente, también presentaron a nuestra asociación, Rosalía de Castro. O sea, queda, eh, queda prometido que que... Se, se, as circunstancias non lo permiten sí. en canto pode ir a Barcelona, por suposto que vos fa unha visita. Claro que si, sí. ademais eh, Galaxia tamén se se por a, a, as pilas, se, será seguro que axudará para que eso pode <risa> reimbre sí, claro, bueno, si non ajuda, como, no vos preocopedes. No, no, no, eh, hai que pulsar todas as posibilidades. <risa> hai que picar ¿no? todas as portas. Sí, sí, sí. Bueno, Eu queria facer unha pregunta claro, claro. Que lle recomenda a unha persoa Que, que es comenta a escribir mm. Que quere escribir, non sei, sobre o seu povo Sobre a súa aldea eh, Desos de recordos que se lle veñen vindo Pois, pues, pues mira, en, en realidad es, Está moi ben esa pregunta Porque en realidad ese é o punto de partida Eh, que eu sempre, sempre tento eh, poñer en práctica nos obradoiros, é mm. no? a, a idea de, de atreverse, no? sí. eu creo que, que, en realidad, de calquera actividade artística mm. eh, eh, sempre bate de, de, de fiños con o seu propio medo, no? sí. sempre Poñemos moitas veces unhas expectativas moi altas porque todos todas somos admiradoras, non de sí. grandes escritores, grandes pintores, e eso foi que non nos atrevamos, que poñamos o listón niso que aunque queremos aspirar, eh eh eso nos bloquea, non? Sí. Entón eu a, a todas as persoas que, que, que fan estes estes sobradoiros, o que lle recomendo é justo o contrario, idade, atrévete Seguro que pode, seguro que todos todos e todas temos algo interesante que contar, porque porque eh o que nós estemos na cabeza, obviamente, ainda nos se contou. sí eh, E desde logo que todos temos un punto de vista, non? E que pensemos que o que imos contarse está contado, se se tratou, etc. Uh -huh. Só polo feito de escribilo nos mesmas, uh -huh. pois é o noso punto de vista e xa é diferente de todos os demais. Sí, sí. Entón, eu, eu sempre, sempre, todo o tempo, a miña... A, a, no sei sé, esta causa que me gustaría tatuarme na fronte ¿no? para, mm -hmm. que, para que as aspirantes escritoras e escritores puderan eh, ver permanentemente mm -hmm. atrévete, non temos nada que perder no. aquí non vimos a xulgar a ninguén no. non, eh, ao revés, vimos a disfrutar por... e eh, se si non nos atrevemos pues, é imposible que podíamos disfrutalo. <risa> por iso digo eu que se comenzas a escribir eh, detrás dunha de cousa parece que vai vindo outra Basta abrindo, sí, basta abrindo, pouco a pouco. Estás dando as mesmas técnicas de traballo que as persoas que están estudiando o idioma, eh? é dicir, se si non, si non te atreves a falalo, despois, eh, esa vergonza que tens de, de, de interpretar, non, non eres capaz de, de, sí. de, de, de rompela, non? Uh -huh. de, de... É certo é certo, Pero hai Pero ademais na literatura hai unha, unha cousa engadida, non? Que non hai que non hai na previsa ese idioma. Y uh -huh. es que eh na literatura eh non pasa nada por trabucarse. No, okay. Eh vais a entender igual, ¿no? Uh -huh. No idioma podes poder ter o medo que non se entenda, uh -huh. pero na literatura temos pois sorte o século XX fixo mm -hmm. algo maravilloso coa nosa liberdade, no? Sí. Que, que é permitirnos prácticamente poder facelo todo, ¿no? mm -hmm. que a experimentación é arte en sí mesma, no? E sí. mm -hmm. a y o, y o que todo o que podíamos pensar que era trabucarse mm -hmm. eh, quedou totalmente fora de do, da, da condición mm -hmm. da condición da escritura, no? Porque podemos podemos trabucarnos e mm -hmm. podemos incluso facer literatura desde a sensación de equivocarse. Sí. Eh, onde entón temos unha Un dos pocos espazos donde podemos permitirnos Precisamente a liberdade extrema E sem consecuencias ¿no? uh -huh. E eh, eu creo que iso Nos tempos que corren eh, É máis que aproveitable Porque non, non, non nos quedan tantos tantos lugares Para, para permitirnos iso E sí, claro, sí, claro. sí. ademais tendo, tendo a ti como profesora Pois pues, a eh, conferencia que ten Seguro que as eivas que se poidan ter sí. Acompañaránse con, con esas iniciativas eh, Con esas ideas que, que podes ter ti, claro Ademais, este, claro, este se trata obradoiro, non de, sí. de practicar cousas, de aprender técnicas, trucos, porque bueno, isto é como isto de a, a literatura, como todas as artes require evidentemente da creatividade e o talento e de poñerse, non? Sí, sí, sí. Pero como todas as artes tamén hai unha serie de técnicas que se poden aprender, non? Mm. todos temos por que ser Picasso, no. pero aprendendo determinadas cuestións básicas de, de debuxo, todos podemos facer un debuxo máis ou menos máis ou menos agradable á á sí. vista, non? Sí, sí de cual literatura pasa exactamente o mesmo, só so que ás uh -huh. veces pensamos que que non sabemos, pois pues porque eh, o traballo decidir páginas páxina de páginas páxinas uh é -huh. eh, complicado porque non sempre temos o tempo, non sempre temos o vagar, ni má paciencia, ¿no? para uh -huh. para para desbotar moitas veces páginas. Eh, pero pero bueno, os sobradeiros están precisamente para iso, ¿no? Para topar ese momento, ese tempo que que que íramos dedicar a iso e que xa íbamos, que estamos para iso, non? Para uh -huh para dedicarle esa hora, ese par de horas que decidimos esta semana uh -huh. e nese par de meses dedicarle a, a aventura de escribir. Claro, claro que sí. O... Eu sí, lembro sí. agora unha, unha frase que decía mm, Saramago, ou polo menos eu escutei, que ele escribía unha cuartilla diaria e despois a súa muller Pilar eh, eh, traducíalle <risas> ou polo menos escrevia. Eh, eh, Dicía que eh, ese traballo constante daba como resultado despois algún libro que outro. Sí, <ríe> exactamente Sí, sí, sí, sí. O sea, pero eso está, claro esa é a constancia que necesaria en realidad para todas las actividades humanas pero pero claro isso aí estamos falando pues de cando necesitamos o, o labor pues, profesional non caso sí. alguien se quiere dedicar a eso pues evidentemente sin constancia non hai non hai resultados claro. pero uh -huh. a sorte que tenga unha persoa que o paipo por hobby sí. e que e que puede permitirse a non constancia non pode permitirse bueno, pues eh, ahora llevo a dedicar estes dous meses na uh -huh. miña vida, unha hora a semana uh -huh. e logo podo pagar, non? Ese é uh -huh. o, o fascinante e o, o maravilloso de todas as actividades que se fan no, no plano amador, vos facedelo no teatro, como contabades antes e sí. eu creo que, bueno, pues, das cousas máis bonitas que se podes facer, porque máis no teatro como implica a confidencia con un grupo de persoas, bueno, pues, ten que ver tamén con todo o que se gaña, non? Estando uh -huh. con, con sí. máis xente que é que se intenta tamén, non? Con este tipo de obradoiros que sí que é unha actividade que pode resultar moitas veces solitaria, non, como é a, a escritura, pois conteña tamén pois a dimensión eh, grupal, non, que é o feito de estar nunha nunha clase, nun grupo sí. con, con outra xente que fai o mesmo e que se apaixona polo mesmo. E eh, que despois eh, tenga satisfacción esa de que alguén o lee ou que alguén comparte con, con, con o propio escritor esas cousas que que, que, que, que transmite, non? Eh, claro, porque, ese... bueno, no obradoiro no, no, sempre lemos en alto, por suposto, todo o que escribimos voluntariamente, sempre hai xente que prefire non ler ou eh, outra xente que lle gusta ler, eso depende de cada persoa uh -huh. e logo tamén é verdade que a, a Escola de Letras publica ao final de cada de cada curso uh -huh. eh de cada curso académico, de cada ano académico, quero dicir eh, pues, eh un, un libriño que edita Editorial Galaxia coa deputación de Pontevedra, uh -huh. pois pues, eh, pues, eh se publican eh os textos e se poñen sempre as condicións de número de páginas, número de versos e uh -huh. tal uh -huh. eh, que e as autoras e autores que que que que queira participar, pois pues, poden Eh, aportar, pois, eses, eses textos que na maior parte dos casos xorden, xo e iso é bonito, non? xorden xo dos propios obradoiros uh -huh. Pois, noraboa boa, uh -huh. felicitación se, eh, de feito, pois, dese xamos moitísimos éxitos e moitísima mm, co concurrencia é dicir, que mm, que eso Teña un bon fin e que ti tamén sintas, te sintas tamén moi satisfeita. El que tiñas pois, moitos, no mal, que tiñas moitos alumnos. <risa> sí, teñes, están cobertas as plazas, xa non hai xa non é sitio para máis. <risa> bueno. Así que así que sí, sí, os, o máximo que podemos ter que que temos condicións limitadas polo claro. polo aforo, non? Uh -huh. Pero o máximo que podemos ter están estáns están, a así que Así que en febrero en marzo pasaremos eh, eh, todos os pues, asuntos Pois pues xa eh, voltaremos eh, outra vez voltaremos. A, fa a falar contigo como foi para, para saber como foi o resultado e eh. ao menos tempo podemos comprobar se si atopaxes algún escritor novel extraordinario Eso. Sempre hai, sempre hai e sí. todos os los en todas las, eh edicións ímos atopando persoas cun, con con uh -huh. talentos eh, tremendos. Hai canteira, por isto non se vai perder. Pois moi ben, moi ben. de verdade, que to, que sigas colleitando moitos éxitos ti en máis o o, o, o brodeiro e eh, que tamén teñades muitísimo resultados positivos. <ríe> sí. Moitísimas grazas. E eh, ímos tamén que que así de de apaixonados con todo que o que respeta a nosa cultura, que que nos sempre é fácil de manter esa paixón e máis estando estando na diáspora. Claro, <risas> graciñas, bien, de verdade hai que te agradecemos moitísimo a túa colaboración eh, eh amable e atención de hoxe. Sí. <risas> Moitísimas grazas, unha aperta para todos. Unha aperta igualmente. logo.